O dia 20 de março na história, 1941, o escritor Monteiro Lobato foi preso por criticar, em uma carta, as torturas praticadas pelo Estado Novo. Ele cumpriu três meses dos seis que fora condenado, 1953, morreu aos 60 anos, no Rio de Janeiro, o escritor Graciliano Ramos, autor de Memórias do Cárcere, um registro sobre o Estado. Novo. 1969, foi fundada a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em substituição ao Departamento de Correios e Telégrafos. 1983, foi ao ar o video show na TV Globo, apresentado por Tássia Camargo. 1989, a atriz Dines Fati morreu aos 50 anos de câncer de mama. Esses são os fatos que fizeram o dia 20 de março entrar para a história televisão Tenham todos um bom dia.